يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يفع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاينا احسن الكلام كلام الله وخلل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يكفكم الله تبارك وتعالى pomoc nastaviti sa našim predavanjima danas je na redu treći, četvrti i peti hadis a, no međutim nećemo voti računa da li neko može stići pisati ili ne jer to će biti na kaseti, već ćete moći vas imati kasete, tako da bolje da slušate i da pratite i da razumijete ono što se govori pa ćete nakon toga imati znači kasetu sa koje možete sa koje možete znači poslušati ono što se govorilo premijeti to sebi tako da bi naredni put znači bili spremni i da bi poznavali znači ono radivo koje je već obrađeno. Mi smo zadnji put govorili o hadisu koga prenosi Ebu Hureyre radi Allahu ta' anhu, kome posanik sallallahu alaihi wa sallam kaže La yaqbelu Allahu salate ehadikum iza ahdete hatta je te vodda. Allah ne prima namaz nekoga od vas kada izgubi abdest svedok ne uzme ponovo abdest. Pa smo kazali da taj hadis prenosi Ebu Hureyra radijallahu te'ala anhu. Ko će vam spomenuti jedan hadis koji govori o Berlinama Ebu Hureyra? Buhara je muslim prenosi hadis od Ebu Hureyra za Resul, sallamu, sallamu. Ko će bih u poslednjih godina? Ona znaši, pokazališi gova svoj govor, pa še ga nakon toga ponimiti i neće tika za ništa dobro. Ebu Hureyra kaže, pa sam nakon tega to svoj govaš, da pisališ svoj govor, sallam je svoj govor. Pa sam je nakon toga odigavljeno učil u rucu moja duša. Znači hadis koji govori da je poslannik s.a.v. prostruo svoj vrtač i kazao je onaj ko uzme taj nakon toga neće više nikad ništa zaboraviti. Pa Ebu Hureyre prostruo svoj vrtač i nakon toga kaže tako je onoga učil u rucu moja duša. Nisam nik nikada više ništa zaboravio. Kazali smo da Ebu Hureyre prenosi najviše hadisa. I kazali smo da ima deveta shaba koji se zovu El Muktirun, oni koji prenose puno Hadisa. Ko će nam spomenuti ti deveta shaba po redu kako smo im mi spomenuli? Ali je Ureire, Anisha, uh, Abbas, uh, uh, Umar, Ibn Omar, Ibn Omar, Jabil, Jabil, Jabil, Jabil, Jabil, Jabil, Jabil, Jabil, Jabil, Jabil, عبد الله بن عمر بن العاص التي تو هي 9 اصحابا koji najviše prenose hadise koji se zovu za ul mukthirun znači prvo Abu Hurere Aisha Anas ibn Abbas ibn Umar Jabir Abu Sa'id al-Khudri ibn Masud i Abdullah ibn Umar ibn al-As radi Allahu ta'ala anhum Uzimanje abdesta je legitimno Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Ko će nam spomenuti gdje je to Kur'anom propisan abdesta? Ajed. Na arabskom jeziku. Surat i majde? Majde, Znači, propisan je Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Kazali smo hadisu je poslanik sa ovo sam kaže da Allah ne prima abdest nekoga od nas kada se da ne prima namaz nekoga od nas kada ima abdest pa ga izgubi dok se ponone abdesti. Kako dokazujemo sa ovim hadisom da čovjek ne može panjati bez abdesta? Šta smo kazali? Kako to zaključujemo iz hadisa? La jakbelullah. Allah ne prima to dijelo. A ne treba čovjek i ne smije čim dijelo koje Allah ne prima. Jer je to š igra i šega. I to Allah ono znači neće primiti pa na osnovu toga kažemo zato što je Allah odbio primanje takvog dijela. Dobro, ako čovjek kanja bez abdesta, i zaboravamo. I nakon toga se sjeti, nakon što završi namaz, sjeti se da nije imao abdesta. Šta će učiniti? Uzeti abdest i ponoviti svoj namaz. Uzeti abdest i ponoviti razdrav. I to po konsensusu islamski učinjaka, a nema raziruženja nikada. Svi se znači slažu da čovjek tada mora ponoviti svoj namaz. Dobro, isteklo namaz ko vrijeme. Istekla je Hindija i ušao u akšan. Šta će tada uraditi? Klanjači prvoj kin Indiju, pača pored ali mora naklanjati taj mora naklanjati taj namaz. Ako čovjek duži vremenski period ne nađe vode šta će činiti? Kaže se da je zemlja abdes za čovjeka taman našao vode, vode i deset godina. Govorili smo također o pitanju čovjeka koji Ne imaju mogućnosti niti da abdesti, niti da uzmete imun. Šta je sa njim? Ispomenuli smo da imaju dva mišljenja kod istavstva učenjaka. Čužje kako nema mogućnosti da uzme abdest, prvo je da, da obavlja namaz. Prvo misljenje je da kaže da abdest, oni koji kažu da obavlja namaz, kažu da abdest je ustup za ispravljanje namazan. A drugo mišljenje je abdest ustup za obavljanje namazan. Za obavezu namazu. To kaže ima mali, i većina istav, kim drugi istav učenjaci. Manjina. I manjina. I manjina. Jeste. A jače misljenje da obavi namaz. Jeste. Da će obaviti namaz. Yes. Ako nema uštost, znači stvaram u to. Ako da te reći je prepo njegove uštosti i ovdje namaz. Znači, on ne može uzeti abdest. I toga ćemo ga osloboditi. Jer Allah nas obavezuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. Kaže Šejh da su mi u temio svojim fetomama da svaki sastavni dio namaza spada sa obaveznika kad je moguć je da ga učini. Pa čovjek planio sjediti kad može stojeći. Ali možemo kad čovjek ne, ti nisi u mogućnosti da stoješ, nemoj nikako plađati. Ne možemo. Jer ćemo to osloboditi onoga što ne možeš učiniti, a te nećemo osloboditi onoga što možeš učiniti. Tako je ovdje. Čovjek ne može uzeti abdes i osloboditi ga od ga nećemo osloboditi namaza, jer može obaviti namaz. Pa će znači obaviti namaz. Govorili smo isto tako o pitanju uzmanja abdesta za svaki namaz i kazali smo da jedan dio Selepa smatra da treba uzeti abdest za svaki namaz, da no, međutim da je ispravljeno mišljenje da se može planjati a, više namaza sa jednim abdestom i govorili smo Hadis poslanika sa Oserem da je na, osvoj, jeli, na oslobođenju Meke, toga dana kanjamo pet namaza sa jednim abdestom i također smo spominjali da je na Hajderu, jel tako planjalo štap? I kendio i akšan jednim abdestom. Spomljali smo nešto vezano za dženeazu namazi abdušu. Da ima učenjaka koji kaže da se dženeaza može kanjati bez abdesta. Koji su učenjaci? Koji smo dvojici skomenuli? Ešavi i Ibnu Džerir Taberi. Kazali smo da je to mišljenje slabo. Spomljali smo također da neki islamski učenjaci kažu kada čovjek kanja bez abdesta, Zaboraju uzeti abdest, pa se sjetio namaz za nema abdesta, da može otići abdestiti i nastaviti tamo gdje je stao. I spomenuli smo dokaz iz Buharije. Koji se spomeni taj dokaz? Dokaz iz Buharije je to da, da resu se da selam, posle sabaha, izašao da planja sagma sabah namaz, pa se da za nema abdest, da je drug, otišao, uskuširao se i planjao namaz. I šta smo mi na ovaj dokaz? Kazali smo hadiseku Davuda koji je vredostavljen da kaže fe kekber fe kekber Rasulullah, pa je donio početni tekbir pa se onda sjetio pa je otišao, kaže pa se je vratio pa nam je kvanjao. Šta smo kladili za ovaj hadis? Znači on je spomenuto da je poslanih s.a.v. ušao u namaz donio tekbir u redu, to priznajemo jer to hadis potvrđuje, no međutim Kada se otišao i abdestio se, kada se je vratio, nije spomenuto o hadisu da je nastavio, nego kaže pa je klanjao namaz. Pa je klanjao namaz što postoji gledanika vjerovatnoća i to je spolješnje iznačenja hadisa da je počeo namaz iz na to nakon ukazuje u hadisu da Allah žan ne prima namaz, znači čovjeka bez abdesta. Naš treći, četvrti i peti hadis ovako ga neki redeju zato što ga prenose tri ashaba. Prenose ga Abdullah ibn Amr ibn La'as, prenosi ga Aisha rabijallahu ta'ala anha i prenosi ga Ebu Horeire. Pa su stavili da su ova tri, ovo jedan hadis, ali sa tri razlište strane, od tri razlišta ashaba, pa ga čine, ili broje ga kao tri hadisa. Jeste hadis u kome Kostanik s.a.v. kaže... Jedan kratak hadis koji u sebi ima brojne pouke i brojna značina. Teško se eakabima od dva tredi. Eakabi su ove žile koje se nalaze iza peta. Stražniji dio, znači od stopala, gore žile koje se nalaze iza peta, to su eakabi. Znači od članaka, kada se komini na kraj stopala, na dole To su eakabi. Pa je rekao poslanik s.a. teško se eakabima od vatre. Kažemo da ovaj hadis ima brojne poruke. I brojne pouke Iako, ponako s poljašnjem gledanju kazali bismo, to je hadis u kome nemaju neke velike koriste. Ali je poslanik s.a. rekao, u titu džavami al kelimu, dat mi je jezgrovit govor pa je ovaj hadis od jezgrovitog govora poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa i to ćemo vidjeti inša Allah kada budemo govorili o ovome hadisu jezgrovit govor i ko pogleda u hadis zaista će vidjeti da su svi hadisi takvi sa malo riječi poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže mnogo toga čuo sam jednog današnjeg islamskog učenjaka koji kaže da imamo mi literature, da možemo pokriti zemajsku kuglu sa njom. Islamske literature. Vjerovatno je mislio, ala ne bi zna kada bi se ti listovi prostavili, što ima listova, vjerovatno tomovi knjiga, sami po sebi ne bi mogli to učiniti, ali listovi bi mogli sigurno baviti zemajsku kuglu. O čemu? O čemu govore te knjige? Govore kako razumijeti Allahove riječ 6200 nešta ajta i kako razumijeti riječ poslanika sa vasem. I cijelu zemajsku kuglu moraš ispisati s tim riječem. Što ukazuje sigurno da je to velike riječi, je se o toliko puno može govoriti. Ravija ovoga hadisa, ili jedan od ravija, jedan od hadisa jeste Abdullah ibn Amr ibn Laz. La Abdullah ibn Amr ibn Laz. La I Ajša i Ebu Horejne. Mi ćemo danas govoriti samo o Abdullah ibn Amr ibn Lazu, već smo govorili o Ebu Horejne. A Riva je taj što će doći sa zajedno ili šest predavanja, s içimo, znači njen hadis, u kome kaže da je poslanik s.a.m. volio, znači, da počinje sa desne strane u svim svojim stvarima. Kaže se da je Abdullahu ibn Amru ibn La'asu bilo ime el as k'o mu je poslanik s.a.m. radio ime Abdullah. Primio je Islam prije svoga oce. Prije Amra. Radi Allah Anhuma, primio je Islam prije njega. A kažu učenjaci da je između njega i njegovog oca bilo samo 11 godina. Drugi kažu 12. Znači imao je Amr 12 godina kada je dobio svoga sina Abdullah. Ovo spominje Haaf ibn Hađaru u svome dijelu Elisabe i ibn Abdul Berb i drugi. Bio je poznati učenjak od Ashaba. A posebno se je istitao u svojim ibadetima. Posebno se je u svojim ibadetima. Bideš imam Buharija u svome sahihu u poglavlju Fadailul Kur'an, vjernosti Kur'ana, broj 5.052 od Abdullaha ibn Amra ibn Lasada je rekao kaže oženio me je moj babo sa ženom koja je bila iz ugledne porodice. Pa bi kaže došao i pitao bi tu svoju snahu o meni. Pa, pa bi kazala nija me ređulu nim ređuli lem jata elena piraša ua lem ju petiš lena kenepa muz etajna Kaže, lijep li on čovjek između ljudi, kaže, nikada, kaže, ne spava u svojoj posteli i nikada, kaže, nije pretresao po nečemu, misli se ovdje da nije imao nikada odnos sa njom. Otkako sam, kaže, došla za njega. Znači, nikada nije prišao svojoj ženi, niti je kada spavao u posteli. Bio zaposlen sa ibadetom. Pa kada je to čuo, poslanica vallahu sam me pozao ga. Pa ga je upitao, koliko ti, kaže, postiš kaže, postim svakog dana, postim svaki dan, pa, mu, pa ga je upitao poslanicu a koliko vremena prođe da proučiš Kur'an? kaže, svake večere, svake večere proučim Kur'an. Ono Kur'ana je biš što je bilo objavljeno, naravno. Pa mu je kazao poslanicu posti, kaže, tri dana mjesečno. I uči Kur'an jedan put mjesečno. Pa je kazao, ali ja mogu li išao toga o Allahu poslanicu. Pa mu je rekao poslanicu Posti, kaže, tri dana sedmično. Kaže, ja mogu više od toga. Kaže, posti dan, a ne posti dan. Prekidaj dan. Pa je kazao, ja mogu više od toga. Kaže, nema bolje od toga. Najbolji post je post da Uda, postio je dan, a prekidao je dan. I kaže, uči, Kur'an svaki sedam dana. Kaže, Abdullah ibn Amr ibn Lasa. Kamo sreće da sam kaže prihvatio olakšicu poslanika jer sam kaže danas ostario i ne mogu više to činiti što sam radio. Pa je u mladosti opteretio sebe i kada je došao u poznije godine više nije mogao to. Pa bi kaže morao nekoliko dana da jede da bi mogao ujačati da bi mogao učiniti druga i baditi. I vidimo da i tako čini svako. Kogod uzme za olakšicu poslanika, saline, toga na kraju vjera svomi. Nemoguće je. Apostanik sallallahu aleyhi sallam, kaže, a habbul a'mali ila Allah, a dvomuha, wa inqallet. Na idraža djela Allahu, jalešanu usu, ona koja čoi čini, kontinuita, neprekida. Ne jedan put počne pa prekjeni. Kaže, kamo sreće da sam prihaći, znači olakšt postanika, sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam. Kaže Ebu Hureyre radijallahu tala anhu, kako biliš imam Buhari u svome sahihu, kaže nema jednog sahaba, poslanika sallallahu alaih sallam, da zna više hadisa od mene od Abdullaha ibn Amra ibn Laasa, jer je on, kaže, pisao, a ja nisam pisao hadisa. Pa vidimo, znači, koliko je bio obližan za sticanjem znanja. Dobro. Ako vidimo i ako znamo da je Abdullah ibn Amra ibn Laasa imao više zapisanih hadisa od Ebu Hureyre i Ebu Hureyre mu, mu svijedući da on ima više hadisa, zašto onda Abdullah ibn Amr ibn Las La prenosi kud i kamo manje je hadisa od Ebu Hureyja. Jer Ebu Hureyde je najviše od onih mukstirina, a Abdullah ibn Amr ibn Las La najmanje prenosi. Zbog čega? Islamski učinjaci su na ovo pitanje i na ovaj problem odgovorili na nekoliko načina. Kažu jedni, zato što je Abdullah ibn Amr ibn Las La bio zaposlen sa ibadetom. Čilio je puno ibadete i nimao vremena da prenosi hadise. Dok je Ebu Hureyja hadise. Drugi kažu Nakon oslobađanja islamski, on je živio u Egiptu, u Tajifu, izlazio je van Medine. A ljudi nisu toliko odlazili u ova mjesta za sticanjem znanja kao što su dolazili gdje? U, u Medinu. A Ebu Hrede je Buhrede ostao u Medini i bio je muftija u Medini do kraja svoga života izdao etet i prenosio hadise. I zato kaže imam Buhari da od njega prenosi 800 tabina. Od Ebu Hrede je Buhrede prenosi 800 tabina dok to nije slučaj sa Abdullahom Ibn Amunog Asumom. Treći razlog jeste to što je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme činio do e Buhurej. A nije to činio drugim ashabima. Pa e Buhureje pamti ono što ovaj Abdullah ibn Amr ibn al-As i drugi ashabi nisu mogli zapamtiti. I četvrti razlog koga stavili islamski učenjaci jeste da je Abdullah ibn Amr ibn as čitao puno knjige Kitabiyah. Tevrati Injil pa je prenosio ono što je bilo te vratu inđinu, pa su neki tabijini ustručavali se ili izbjegavali da prenosaju njegove hadise. Jer nisu znali da li, li su to israelijati ili je to od poslanika sallallahu alihi u alihi aley, u sallam. Jer prenosi imam Ahmed i elbegavij da je Abdullah ibn Amr ibn As kazao, kaže jedno sam veće je ustio, kaže da na jednom prstu imam kaže mas, a na drugom med. Misli se na mas, onako je iz nijeka, što je koristo, kao pavlaka i tako. Kaže pa sam Došao poslaniku, sada mi uvjetru mu rekao, kaže, šta sam uspio, pa je rekao, kaže, naučit ćeš, kaže, oba dvije knjige, naučit ćeš, kaže, i Tevrat i Kur'an. Pa kažu, pa je učio i Tevrat i Kur'an i poznavao jedno i drugo. No, međutim, kaže, imam je Zehebi u svome djelu sijeru alaminu gana, u trećem tomu na 86. stranici, kaže, ova predaja je lažna. U stvari, kaže, da je munker, ništavna, potpuno slaba, jer, kaže, nakon dolaska Kur'ana, ne uči se više Tevrat i nema Tevrat svoje a koja je već bio i prije toga, iskridem. Umro je 65. po jednom mišljenju. 65. iđeske. Po drugom 67. po trećem 68. Po četvrtom 73. i po petom 77. iđeske godine. Ne zna se, znači tačno kada je umro. Neki kažu da je umro u Mekin, neki kažu da je umro u Egiptu, neki kažu da je umro u Tajpu, neki kažu da je umro u Palestini i neki kažu da je umro u Šamu. Ne zna se znači tačno mjesto gdje je umro radiju Allahu ta'ala. Amin. Ovo bi znači ukratko bio biografija Abdulah ibn Amra ibn al koji prenosi ovaj hadis. A o biografiji Ajše, majke vjernika radijallahu ta'ala anha, ćemo govoriti kasnije kada dođemo do jednog od ovih hadisa. Ovdje smo kazali da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vailun". Vail, u kom jeziku predstavlja prijetnju. "Vailun teško se". Neki kažu učenjaci da je vail mjesto u Gehennemu. E "Ta dolina u Gehennemu". Kada pa pripada ta dolina u Gehennemu, onome ko kone pere, znači ta svoja jeli, stopala dobro ili ena akabe, kojima smo govorili šta znači. Vojnul lina akab. Teško se akabima. Neki učinjaci kažu to se misli teško se ljudima koji imaju eakabe koji to nečine. Znači teško se tom čovjeku koji nečini, a ne misli se na samo mjesto. No međutim, poznato je u šarijetu da Allah ženšanu prijeti i da daje nagradu ili kaznu shodnu dijelu koje se učini. Pa kaže poslanih s.a.v. Ma espan al ke'vejni pehova pinnaru ono što je ispod stopala, odnosno ispod članaka, ono što je ispod članaka, to je u batru. Misli se od odjeće. Znači, da se prijeti onome što, jeli, onome što čovjek učini. A kazao je poslanik, Allah je zabranio vatri da jede mjesta i dijelove tijela sa kojima čovjek čini sreštu. To je Allah što on zabranio vatri. Pa će izići u ljudi iz vatre i sve je vatra pojela od nje osim mjesta gdje su činili sreštu. To vatra ne možete dirivati. Pa je Allah, Želšanu, nama garantovo da neće naša tijela, ona sa kojima činimo, ili dijelovi tijela sa kojima činimo srdu, da ih neće doticati, doticati vatra džehrenemska, a na namaje da oslobodimo i one druge dijelove od vatra, znači da mi nji njih vatra Odje Ovdje je poslanik, sallallahu alesrme, posebno spomenuo na ove dijelove, zato što čovjek obično, kada uzima abdest, Ne opere taj dio svojih nogu. Ne opere taj dio svojih nogu. U predaji koju bliži ima Mahmed i muhu za ime kaže poslanik sallallahu alaih sallame Teško se akabima i donjim dijelovima ispod stopala, znači ovim tabanima, teško im se odbače. Jer to čovjek često kada pere ostavi nešto od toga sluha. Pa znači tine time poslanik sallallahu alaih sallam prijeti da se pazi znači na pravnje stopala i ovo predaje smatra vjerodostojnim idnu ketir u svome etsir. Idi djevase na njihovim stopalima, znači suho koje nisu oprali pa je posanisalo, al se nema kazao ovaj hadis. Dobro. Ovo je bolesť. Teško se a kad ima od batere Dobro, šta je lijep? Lijep je došao u hadisu koga bilži ima muslim u svome sahihu u kome poslanik s.a.v. kaže isti je ovaj hadis, samo druga verzija. U ailu nile akabi minennar es bihul vudu. Teško se akabima odvatre upotpunjavajte svoj abdest. Upotpunjavajte svoj abdest onako kako treba. Ova, ovaj nam hadis ukazuje na obavezu pranja svega onoga što se pere kada se uzme abdest i da nije dozvoljeno čovjeku da ostavi biro šta suho. Jer šta ostavi suho, to mu kvari znači njegov abdesni. Islamski učenjaci također ovim hadisom dokazuju da su eakavi mjesto koje se mora pratiti da se uzma abdesni. Jer je poslanih s.a.v. zaprijetio kaznom onome ko to ne čini. Pa je to dokaz da se to mora pratiti da se uzima Abdes. Također ovim hadisom dokazuju da nije dovoljno potrati po nogama. Jer imaju neki učenjaci koji smatraju da treba potrati samo po nogama, da ne moraju spratiti noga. No međutim ovdje se kaže, es bjehul vudu, upotpunjavajte, perite to. Jer ovdje se, ovdje ima više mišljenja, pa na primjer šije, iako nas ne zanima njihovo mišljenje, jer oni nisu dehrusuneta olđemata, kažu dovoljno je samo potrati. Samo treba potrati, ništa, pratiti ne treba, samo potrati po nogama. Neki učinjaci kažu treba potrati i opratiti zajedno. A neki kažu može i zabrati, da fotare ili da opere. I ovo se mišljenje navodi od Ibruđerira al-Taberija i od El-đubaija, Moatezilija, no međutim, ovo mišljenje je jako slabo. Eko treba, znači, prati noge i na, na to jasno ukazuje hadis, upotpunjavajte, znači, svoj abdes. Tako su Ebu Ishaq Šajrazi koji umro 467. godine i Suleim razi koji umro 447, utopio se, kada je Allah utjela anhu, napisali su dijela kojima su pobili, znači ova mišljenja, i dokazali da teba čovjek da pere svoje noge i da ne može potirati po nogama. Meste su nešto drugo, ali po nogama, znači ne može po stopalima potirati, već ih mora prati. U brojnim hadisima, u mutevatir hadisima se prenosi od poslanika, salallahu alaihi wasaleme, da je pravo svoje noge. I nikada nije spomenuto da je Allahov poslanik, ali i salatu vasalam, potravo po svojim stopalima. Nego je uvij uvijek je pravno. Što ukazuje neminovno da nije ispravno potirati po stopadima, znači već ih, treba, već ih treba pratiti. A pokazao nam je kada treba potirati. Kada ima mjesto. Pa znači ukazao nam jasno kada treba potirati, a kada treba pratiti. Na osnovu ovoga hadisa Imam Buharija u svome sahihu naslovio pooblavlje, kaže Babu gasli rizlejni wala jemsahu alel kademeyni. Babu gasli rizlejni Boda Jesahu, alehamen. Doodlavje pranja nogu a neće potiraci po svojim stopalima. Poglavnje pranja nogu a nečee potiraci po svojim stoppalima. Isti ovaj hadis s imam Buharija je pomero u povlavdu zanja. Ki tab. Znači poglavnje zanja unjemuje imam Buharija stavi ovaj Hadiz z Bugšeda. Kave veze ima ovaj hadi sa zznanji. U povlavju zanja se nalazi ovaj Hadis stavio ovaj hadis u poglavlje znanja i naslovio poglavlje men rafa sawtahu bil ilm. kaže ko diže svoje, svoj glas bog znanja jer su naudiomih hadisu da je poslanik sašao iz svih glasa gromkim glasom povikao waylun lil aqabi minan teško se aqabi va odatle pa eto imam Buharija uzeo kao znanje i stavio go u poglavlje znanja i naslovio onaj ko diže svoj glas bog znanja pa je zbog zanja sunnet da se digne glas. Pa bi poslanik s.a.v. na minbari dizao glas kako bilježi Imam Ahmed u svome musledu, tako da bi ga čuli ljudi na pijevci. Dizao bi svoj glas s.a.v. Iz ovoga hadisa također možemo zaključiti dvije bitne stvari. A to je da je obave za čovjeku da pouči onoga ko ne zna. Da ga poučiš škopis koji ne zna. Jer je poslanik s.a.v. vidio ashave koji se abdeste, ali ne feru dovoljno sve dijelove tijela koje se trebaju pratiti prijavdestu, pa je kazao da to čine. I s druge strane, možemo uzeti iz ovoga hadisa dokaz da je obaveza čovjeku da poziva na dobro i odrčao zla. Jer je poslanih sa losebem pozvao na dobro, ovdje je odbratio od zla. A to je zlo pravo znači da se ne peru svi dijelovi tijela koji treba pratiti prijavdestu. Ovim također ovim hadisom ehlus unat vol džemah dokaziva Da će čovjek biti kažnjavan i svojim tijelom. Ima islamski činjaka koji kažu, a to nije stavio svojka od džemata, koji kažu da će čovjek biti u kaburu kažnjavan duševno, samo njegova duša, da neće biti tijelo kažnjavan. I tako i u džehnemu. Samo duša bila kažnjavan, ne. Ovaj hadis jasno ukazuje teško se znači tom dijelu tijela od vatre, jer će njega pržiti vatra kako u kaburu, tako i u džehnemu. Ovim hadisom islamski učenjaci također dokazuju da će čovjek biti kažljavan zbog malih grijeha. Zbog malih grijeha. Oni koji smatraju da je ovaj postupak malih grijeha. No međutim, ispravno je nešto drugo. Ispravnije je da je ovaj postupak velikirni. I mi ćemo ištalo tela tome govoriti posebno. Kaže imam nevovi u svom dijelu, El Minhaj, rećem tomu na 107. stranici, Kada bi čovjek oprao svoje noge a ostavio jedan mali dio koga nije oprao njegov namaz odnosno njegov abdest je bio pokvaren njegov abdest je bio pokvaren po poinsensu istamsku učinjaka. Ne vrijedim taj abdest. Taj abdest mu ne vrijedi. To dokazuju hadisom koga bilo živam od Omer i Bilhataba radijallahu -anhu, da je rekao, vidio je poslanik sallahu alaih sallame čovjeka koji se abdestio i ostavio je na svome stopalu koliko Za prst, odnosno za nokat, nije ga oprao, pa mu je kazao, idi irđe fe ahsin vudu Idi i popravi, poboljšaj svoj abdest. Neki islamski učenjaci ovaj hadiz koriste da je čovjeku obaveza i da ne smije, da mu je obaveza da uzima abdest, znači spojeno, da berete te dijelove tijela i da ne smije praviti razmak. Elmuwala, elmuwala fil vudu. Da je to znači uzimanje abdesta bez prekida. Uzima je ovaj hadiz za dokaz. Kažu poslanik, salallahu aleserene, je vidio ashaba koji je ostavio na svome stopolu za koliko, nokat da nije oprao. Pa mu je rekao, idi vrati se i poboljšaj svoj abdest. No međutim, kaže, imam eneovi i drugi kažu, ovo ne može nikako biti dokaz. Jer riječi poslanika, salallahu aleserene, poboljšaj svoj abdest, mogu znači opet i je samo ono što se ostavio svog. Nije mu rekao, vrati se i ponovi. Šta? Abdest. Nego samo kaže, poboljšaj Abdest. Poboljšati Abdest znači, možda opere ponovo. Ili taj dio koji se ostavio. Nije jasno spomenuto ponavljanje čega? Abdest. Ima predaja koju obileži Mamebu Davud u svome sunenu. Da je poslanik Sololahu je sad ne vidio čovjeka koji je došao, a na njegovom stopalu suhu, suho je zakoliko nokat. Pa mu je kazao, idi vrati se i ponovi svoj Abdest. No, međutim, ovaj hadis nije vjerodostojan, njega slabim smatraju El Bejherti, El Neuvi, El Munziri, Ibn Hazm i drugi. Znači, hadis je slab. Da je hadis ispravan, bio bi jak argument onima koji kažu da se ne smiju praviti prekidi pri uzimanju obdesta. Kako prekid? Na primjer, čovjek opene lice i ruke i prije nego što potene po svojoj glavi, okrene se i priča sa svojom hanumom. Minut, dvije, peti. I vrati se nazav. Ovi islamski učenjaci kažu mora početi s početka. Ne smije nastaviti, jer je to prekid. I to zastupaju mišljenje učenjaci Hambelijske i Malikijske pravne škole. U tom slučaju, kažu, morao bi početi svoj abdest iz početka. Jer je napravio prekid. Učenjaci Hanepijske i Šafijske pravne škole kažu ne. Može nastaviti svoj može učenjak. Abdest, bilo da se radi o većem, dužem ili kraćem prekidu. Bitno je znači da se opere ono što se traži i što treba oprati. Učenjaci Hambelijske i Malikijske prane škole koriste hadisa Omara i Grunhatava koga se spomenu. Vrati se i poboljiša svoj abdest. No, međutim, kažemo, taj argument nije jasan. Nije jasan. Što se tiče drugog dokaza, koga biljiži Ebu Davud u svome sunenu, da je poslanik, svala Allaho sve nam, naredio tome čovjeku da ponovi abdest Hadis mi je Pa ne može poslužiti kao argument. Dobro. Čime dokazuju onda hanepijski i šafijski učenjaci da čovjek može praviti prekide? Dokazuju to predajom koji ubideži ima malik u svome djelu ilmu opa sa ispravnim lancem prorosilaca ko sunce. Malik od Nafi od Ibnomara. I to je nejispravniji sedent koji je poznat u islamu. Po imam Buhari i nekim drugim učinjacima. Na ispravni se ne. Kažu da je Ibnu uzimao Abdest, da je potrao po svojoj glavi, potom su ga ljudi pozvali da dođe u džamiju da kanja dženazu. Pa je ušao u džamiju, potom je potrao po svojim mestama i klanjao dženazu. Postupak Ibnu Omer, postupak Ashabat. A poznato je da je Ibn Omar, kako kaže, hapil, hađar u svome dijelu, takrib i šehr Hulistam ime u svojim petama, a drugi, da je jedan od sahaba koji je najizvešći sredio I to je poznato u knjigama biografije da se to spominje od Ibn Omara radijallahu talama. Ušao je u džamiju i onda potrao po svojim mestama. U redu. Možda će neko kazati, pa abdre stio se blizu džamije i od sa vrata ušao i potrao. Pa nije napravio prekid veliki, to se možda radi o sekundama. Kažemo jeste tako bi bilo da nije predaje koju bližim anbehatija u svome sunenu u prvom tomu na 156. stranici 390. broj predaje Kaže se tamassaha ala khufaihi ba'dama jaffa wuduhu wa sallam pa potroo po svojim mestvama nakon što se njegov avdes bio osušio ha ovo ukazuje da je bio šta prekid duži pa kaže potreba je po svojim mestima nakon što se njegov abdest bio sušen kaže ima melbeti u tome dijelu je nakon što je spomenu sunnen nakon što je spomeno u predaji kaže i ovo je vjerodostojno što se prenosi od ibn pa znači vjerodostronom smatra ovu predaju tako znači da je ovaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema ništa jasno što ukazuje na zabranu A postupaka shaba ukazuje da je dozvoljeno. Pa bi u svakom slučaju ovdje mišljenje hanetijskih i šafijskih učenjaka bilo jače i U redu. Spomenuli smo jedno pitanje, a to je da li je ovaj postupak nedovoljnog pranja dijelova tijela koje je obavezno prati prijabljestu, da li se svrstava u male ili velike grije? Jer mi znamo da imamo male i velike grije. Da li je mali veliki grijeh? Jedan dio učenjaka kažu da je mali. No međutim, Allah zna najbolje da je ispravnije da je ovo veliki grijeh. Da je ovo veliki grijeh. U velike grijehe ga je svrstao imam Ibn Hajar el-Hejtemi. Ibn Hajar. Nije ona Ibn Hajar, to ima svoj komentar na Buhari in Sahi, on je umro 852. Ova Ibn Hajar el-Hejtemi, on je umro 973 973.000. godine. Ali obodvojica su šafijski pravnici. Kaže u svome dijelu Esdeoadjir, aniktilafil, aniktilafil Kebair, da je ovaj postupak veliki grijed. Previm si imam tabranija u 22. tomu na 64. stranici, da je poslanik s.a.v. rekao, ko ne bude dobro prolazio svojim prstom malim, misli se na lijevu ruku, Allah najbolje zna, između nožnih prstiju i ne bude to dobro voda nakvacila, Takve će prste obavijati vatra Čehanamska na sudnjem danu. No međutim, ovaj hadis slabim smatra Ibnu Hajar el-Askalani i Šehhalbani i drugi. Pa hadis nije vjero dostajan. Ali bilježi imame Tabarani u svome dijelu Eleusov od Ibnu Mesauda radijallahu ta'lanhu da je poslani sallahu alaih sallam rekao ili ćete dobro prati svoje prste i ono što između prsta ili će ih obavijati vatra na sudnjem danu. Kaže šej Halbanija u svome sedmom dijelu svojih zlatnih serija pod brojem 3689 da je ova predaja vjerodosti. Ili ćeš dobro pratiti znači, svoje prste i ono što je između prsta jer će to obavijeti Vata Žahenevska u red. Šta je veliki grije? Islamski učenjaci kada definišu veliki grijeh kažu veliki grijeh je sve ono ako ga čovjek počini ili ako ostavi, pa to ne čini, prijeti mu se sa vatrom džahennimskom, ili prokledstvom, ili kaznom na dunjalku ili na ahiret. To se smatra velikim grijom. A vidimo ovdje da se jasno prijeti velikim grijom. Da se smije prijeti proste vatrom džahennimskom, pa bi tako ovaj postupak se smatrao velikim grijom. Wallahu teala, bilježi ima Mahmed u svome musnadu pradaju, koju vjerodostavnom smatra Ibn Hajar el-Hejteni i dobrom šeha Albani da je poslanik Sallallahu alejsallame jednog dana na namazu učio suru Ar-Rum. Suru Ar-Rum. Pamu se otežalo njegovo učenje. Bilo mu je teško. Kada čovjek stane pa ne može krenuti zaboravi i tako dalje. Pa je kazao poslanik sallallahu alejsallame: "Šejtan mi je kaže otežao učenje." I to kaže zbog ljudi koji dolaze i klanjaju sanama, a nemaju abdesta. Zbog ljudi koji dolaze i klanjaju sanama ovdje a nemaju abdesta. Dobro, šta znači ovo nemoj abdesta? Da je neko da saba došao i stavio u sap stav bez abdesta, nije. To je pojasnena druga predaja koja također ima dobar vladat prenosoca i koji se kaže da je poslanik sallallahu stan me rekao, "Yu mana la yuhsinun al-wudu". Klanjaju se, namazl ali nisu potpunili svoj abdest kako treba. Pa se znači ostavili nešto suho. Pa je to učitano na firajte da učenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi U jednoj drugoj skladej koju je bilo živru sa dobrim lancem prenosilaca, kaže se da je poslanik s.a.v. rekao, ne prima Allah namaz nekoga od vas dok ne upotpuni svoj abdest kako treba. Onako kako je Allah Žešan naredio, pa ne opere, znači svoje lice, svoje ruke, ne potere po svojoj glavi i ne opere svoje noge. Ne prima Allah ženom takvog namaza, znači dok ne opere svoje noge, cijele ili bilo jer je ove druge dijelove, dijelove tijela koje je obavezno prati kada se uzima abdest. Kaže Ibnu Hajar el-Hejtemi u svome dijelu iz ovih hadisa možemo zaključiti žestoku prijetnju onome ko ostavi nešto od onoga što je obavezno prati pri abdestu. I na ovo što je spomenuto u hadisima kaže može se analogno tome uzeti sve drugo što je obavezno prati za abdest. I to se kaže smatra velikim grijehom. To se znači smatra velikim grijom. Ovo bi bilo ono što spominjuju islamski učenjaci vezano za propise ahkeame koji se tiču ovoga adisa. Možda imaju ovdje još neka jezička značenja, razilaženja koja mi nismo htjeli spominjati jer to je vezano za sam arapski jezik, za terminologiju znači arapskog jezika, a nije vezano znači i za same propise. Uglavnom ono što se tiče propisa to smo inša Allah spomenuli. Osalillahume ala nebina Muhammed wa ala alihi oshabi ajma'in odreza minunahir leđeza. Ovdje uh, jedna sestra nam je poslala pismo, jedna je pisala sestra, pa traži da se ovo pismo pročita javno, predvećo. Es salatu was salamu ala resulillah, ovako piše. Pošto se i kod nas, alhamdulillah, u posljednje vrijeme spominje višeženstvo, samo nažalost imam osjećaj kao bauk, a ne kao jedan od Allahovih stvoritela svjetova propisa. Spomenut U našem dragom Kur'anu. Mislim da bi trebalo o ovoj temi malo više razgovarati. Molim Allaha, stvorite da svjetova, da učvrsti naša srca i da nam podari ono što je hajv za nas. Da budemo od onih koje boli i koji se brinu za stanje svih muslimana. Znači, koje boli stanje muslimana i brinu se za njihova stanja. I da tako prevladamo sve prepreke koje nam stoje na putu. Da učvrsti i podari imana svim sestrama Da budemo kao naša prva generacija koja je žrtvovala sve za Allahov u vjeru. Jer nama je svima isti cilj. Steći Allahovo zadovoljstvo i ući u ženetu. Bez obzira na žrtvu, te gobu i muku. Jer upravo to je dunjaluk. Zatim ga molim da učvrsti braći. Da ovo u istinu shvataju kao Allahov propis. Da shvate potrebu za ovim. A ujedno i kao odgovornost. A Allah je taj koji daje bereket i hajda onda kada se radi u njegovom Da se ne na ovu temu i ne daju nikome razno razne primjerbe za koje će također odgovarati na sudnjem dan. Da se pobrinu o svojim porodicama i da budu daje u svojim kućama. Jer Allah ovo nije propisao niti da bi muž govorio ženi samo ti tako pa će se ja oženiti niti da bi žena, ne daj Bože, govorila mužu oženi se ti, ali ja ode. Da nam se Allah smiluje zbog svega ovoga bih željela da se o ovome otvoreno, iskreno i samo ime Allaha savjetuje i razgovara jer ovo nije došlo niti iz Saudije, niti sa Balkana nego od Allaha, stvoritelja svjetova a do nas iz našeg dragog Kur'ana vaša sestra Amin da Allah još ono usluša dobu inšalahu koju je sestra oputila zaista a, kada se govori o ovoj temi ona je nekako jako osjetljiva naročito ko se stara Pa treba pričati, treba govoriti onome što je Allahova vjera. A između ostalog višeženstvo je od Allahove i Đelešanu vjeri. Tako da, ove stvari trebaju se shvatati kao i svi drugi propisi, kao, kao što je to značičina naša prva generacija, ne treba s otim suzbijeti šalu i šegu, jer Islam nije zbog toga propisao višeženstvo. Pa čovjek kada se naljuti na svoju ženu, mjesto da je kaže o ženči ja drugu i tako dalje, ne kaže sad planet ja klaniti deset rekejata ili osam rakjata i tako dalje. Pa neka znači provocirati sa nekim drugim sunnetom, a ne ovim sunnetom. A ako ti žen ti se ženi tomu je halal. Ali u svakom slučaju pričati i provocirati ženu to nije ispravno i to se kosi znači sa temeljnim šerijatskim učenjem. Brat koji se hoće oženiti, ako je za oženiti ima mogućnosti da se oženi, treba ga pomoći. Na tome put. Ako nije za to, treba ga savjetovati zašto to, je za to čini, jer to nije za njega. Sestra čiji se brat treba oženiti, treba da bude savjetovana od ono drugih sestara i da li savjetuje sabr istrpljenje, a ne da je izazivaju i tako dalje, jer znači sve se to smatra držanjem banjem znači, za šarijatske propise. Ovdje imamo još jedno samo pitanje, sestra je bila, tako pitanje glasi, sestra je bila trudna deset nedjelja, to je znači dva i po mjeseca. Tada se morala očistiti, interesuje je da li je morala klanjati u tom periodu pošto je tek danas čista za namaz, sa napomenom da su joj lekari rekli da će hajz nastupiti za šest sedmica, a ona je negdje čitala da, krv čišćenja, da je krv posle tog čišćenja čista krv i da sve šta da radi. Ne znam ako sam razumio ovdje šta znači morala se očistiti, znači to da je morala prinudno znači, izvaditi, izbaciti ili pobaciti taj embrion i tako dalje, ne znam, ako se niste na to, Dijete od dvije, dva po mjeseca nije još, Allah ne bude zna, oblikovano, nije još poprimilo oblik ruku, nogu i tako dalje, lica, da bi se to jasno moglo da zaznati, pa bi u tom slučaju, nakon toga, žena trebala odmakljati. Ne treba ostavljati namaz nikako, jer žena se smatra ovdje, u ovome slučaju, da je u nipasu samo kada dođe do oblikovanja djeteta, pa kada se razpozna lice, a noge i tako dalje e tada treba da bi se znači racionalo da je ni pašu u proteinom ne računa se samo isti hada i žena će tada planjeti ispravno je ovo što je sestra pročitala da treba planjeti a ne ono što su lekari kazali Allahu ta'ala